I dagens nummer av Expressen har vi hittat en stor artikel om Jarl Kulles träning till hamlet. Och där framgår det bland annat att han är mogen för distriktsmästerskap i fäktning. Vi har därför tagit hit hans fäktmästare Artilio Lindemann. Välkommen hit! Hur? Hur fort, nej, nej, nej. Ja. Hur fort skrider arbetet? Hur fort arbetet? Det fortskrider efter planen. Han är väldigt duktig pojke. Han behärskar hela metodiken och han håller... Han har ett långt tag fattat varje fel. Han har hållit ut i spetsen och slagit med handtaget. Men det, det rättade jag igår och det går galant. Han gör parader och parabler. Han gör alla överhuvudtaget tänkbara konstgrepp och inom fäktningens edla konst. Det är inte så rätt som man tror. Nej, det är vi vet inte så fäkta, mycket om man. det där. ni kan väl berätta lite. Ja, Hur svårt ma är det? man måste kunna hela försvars- och anfallsmetodiken. Och man fattar alltså värjan, eller snabeln om man nu har, eller sabeln heter det, i höger hand. Man eh, riktar den mot motståndaren. Alltså inte åt något annat håll eller så. Sen är det inte avsikten. Alltså att man, en värja den fungerar inte som en pistol. Man skjuter inte. Man avlossar ingenting. Man slår. Man sticker. Man beter sig. Så såg det till. Då, då, då ja. finns det olika, olika saker man ska säga. Knep. Om man träffar någon så i bröstgården. Ja. Då skriker man. Torsé! <laughs> ja, och om man råkar... Slå av halva skinkan på dem så ropar man Filé! Ja, det, det är de, de två uh, um? <��attered> uh? huvuduttryck kan man säga mm. Ja, numera gör man ju sånt som ni vet med elektricitet. Ja. Då man, ja, det går ju inte. Det är ju sällan blodvite Det är en billig sport. Jag uppmanar alla som har små barn att sätta en kniv i händerna på dem. Ja, eller man får ju ja. börja så. Nej, ne, det det det vill jag inte säga det är inte Man kan börja med frukt. Man kan börja slåss med frukt. Banan och sådant Eller ja, det finns ju eh, det här eh, med eh, det, de där. Eh, korn kanske? Ja, korn och fikon. Du har precis om fäck du fikon. Nej, ja, du vet när han har slåss med fikon. Ja. Ja, ja. Fäck du fikon, Hör ja, jag hörde ja. vall... ja, ja, Du förstod, du förstod ja. själva roligheten ja. också. Mm. Heter och ta i, gamle kompis. Ja, tack så du ha. Ja. ja, vad var jag vidare på? Jo, eh, vi ska berätta om... Ja, man måste kunna helt enkelt reglerna. Annars går det som min gamle vän eh, Krasov som det i... Dansk-Tyska kriget gick det Ja han mötte en tysk där Och började började där och, och hur nu var så fick han ju sticka ihjäl Den här tysken under utropet Du fäktar ju inte efter tabellen din jävel Och de var ju och då var tvungen Att leva av den där Finen ja, så. ja vad ska jag mera berätta om Jag har ju Fordon dags jag har nämligen, Det är nämligen mycket gammal. Jag är ni det? 500 år det ja, Man håller sig i ganska bra form ja, Man måste göra det förstår jag när man fäktar Visst man måste... <laughs> <laughs> You got me there ja. I alla fall eh... Ja man måste ständigt hålla sig I trim ja. Det är, det är sagt, sant ja. man, man, ska, man kan börja dagen med att slåss Med sin hustru med en hoprullad tidning Det är väldigt bra Få upp några fitsmällar sådär. Sen så dricker man eh, Några tomater så man har slagit sönder. Så de har blivit tryckbara ja. Det gör man med sin värja. Mm. Sen kastar man sig ut i skogen. Springer några varm. Ja. Häver sig på marken upp och ner så här. Det är väldigt nyttigt. Ja. För armarna måste ständigt vara i trim. Ja, liksom är... fötterna. Fotarbete ska man inte... Man kan aldrig fäktas med dykarskor till exempel. Vilket många, många försöker. Nej, dag hände det med en så lustig. Sa. Jag var just ute på min lilla ja. och Och hade just sprungit runt där och, och kastat mig ner på marken och, ja. och hävde med det. Så kom det fram en polis med. Tittade ja. på mig och jag låg, hävde, hävde, Man får väl häva? Så han, jo, förlåt mig min herre, men damen har gått. Aj! <laughs> yeah.